147-ci məzmur Rəbbə həmd edin, Allahımızı tərənnüm etmək nə qədər yaxşıdır. O, buna layiqdir, ona həmdlər söyləmək xoşdur. Rəbb Yerisəlümü bərpa edər, İsrailin əsarətdə olanlarını yığıb gətirər. O, sınıq qəlblərə şəfa verər, yaralarını sarıyar ulduzların sayını hesablar her birini öz adı ilə çağırar xudavandımız əzəmətlidir quvvəti çoxdur der raqəsə 16 məzlumları ayağa qaldırar pislər isə toz torpaq içinə atar rəbbə şükür nəğməsi söyləyin allahımızı lirə ilə tərənnüm edin O göyləri buludlarla bürüyər, Yer üzünü yağışla təmin edirər, Dağlarda ot bitirər, O heyvanlara yem verər, Çıqırışan quzğun balalarını yemlər, O güclü atlardan zöv qalmaz, Qüvvətli addımlardan razı qalmaz, Amma rəb ondan qorxanlardan, Onun məhəbbətinə ümid bağlayanlardan razı qalar Ey Yerüsəlim, Rəbbi mədhid Ey Siyon, Allahına həmd ed Çünki darbazalarının cəftələrini bərk edər, Sənin əhalinə bərəkət verər Sərhəddinə əminamanlıq Sənə doyunca əla taxıl yetirər Kəlamını yer üzünə yollar, onun sözü tez yaylar, Ağ yun kimi qar yağdırar, gül kimi qıroq salar, Parça-parça dolu tökər, onun soyğuna kim dözə bilər, Buyruq verəndə buzər yər, küləy əstirəndə sular sel tək axar, O Yaqub nəslinə sözlərini, İsrailillərə qanun və hökmlərini bildirir. Başqa millətlər üçün belə eləmiyib, heç birinə hökmlərini bindirməyib. Rəbbə həmd edin.